أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي ملذن كسل فان نسيرا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي ربى زدنی علمہ سورۃ البقرہ سلورہی سیوا اوله سکی اسباد د توحید او غدری بابونه وا اول باب کې شل آیتنا پای کې بیان د دریو ډلو یوک بیا د یا ایها الناس عبدونا دویم باب اول کی داود توحید ذکر شوا و ابدوا ربکم په دغه داو باندې پینځه دلایل عقلیه ذکر کا چې بندگی الله لخاص کې ذکر تصوفه پیدا کړی تاسو مشرا پیدا کړی زمکه د لفرش ګرځولي اسمان د لچد ګرځولي دبر نه باران ورای پاغي تاسو د پار رزق کرو نو نتیجه د دلایلو ذکر کا فلا تجعلوا لله اندادا وئن کنتم في ريب مما فديق صدقات الكتاب وئن كنتم في ريب مما ديك اسباد در رسالت او صداقت الكتاب او تديد مخ کی سر ربت مخد عبادت حکم وشا او دا ظاهردا چې د الله په نصب باندې اغه عبادت مقبول دی چې د الله د طرفه د نازل شوی کتاب نه معلوميږي نو د درې کتاب د منزل کې دوه من الله باندې دلیل بیان یوثو که د عبادت حکم او شا او د الله په نصب عبادت قبول دي چې د الله د طرفه د نازل شوی کتاب نه معلوميږي نو دغه کتاب د منزل من الله کې دو نه اوس دلیل بیان نه دویم مربد مخکې د الله د روبوبیت تک را شوه رب به کوم چې ستاسو رب الله دی ستاسو خاالیک الله دی هغه او ند نلری لريشریک نلری د دې آیت کې د نبیر رې سلام د نبوت اثبات کوي او د قران په حجت جوړوونکي شبهه ختمي علامه محایمی رحمت الله له هغه ډیر خسته تفسیر لیکلې تبسیر الرحمن اغیم یو ربط ذکر کئی اللہ ما محائمی فتفسیر تم الرحمن کے ذکر کئی چې الله یو حک حکمو کی نو داغی عملی کاول چه دا عمر عملی کاول یا با پا کتاب سر یا با پا سنت یا پا او یا پا قیاس ثابتی او د دی طول اصل دا کتاب دی داغی احمیت او شان با علم مسلمی چه دی کسوک شک اون کی نو دی ایت کې د دغه کتاب اعجاز ثابتی چې د اصل الاصول دی یا بعض مفسرین رب ذکر کوي چې مخ کې د الله توحید په دلایل ثابت شو د توحید ناروستو درجه د نبوت تا نو دی ایت کې نبوت ثابتی سنجه دلا اله الا الله نرست محمد الرسول الله يا بازي مشايخ ذکر کوي چې مخ کی تذکیر به الا الا ش للا د قیامتو بیانو ش دائن ک سو اثر اخلی او الله سره تعلق جوړی نو دا وی طریقه دادا چې دا قران تابعداري دی او کې و ان کنتم فیر بِمم ما نزل آیت کې تحدی اور چیلنج دی و ان کنتم فیر دا ان چې دی که نه دا په عربي جببه کې په مانو معنوو راځي نو ارځې به د ان یو معني دا ان کله راضي د پاه د شرط لکه ان تنصر الله یین سر کوم الله به د سره داز کوي خو انتن سرور الله شرت داځې کر تاسو د الله د دیین د پاارځان کله تہ دې الله له دین د پارزان نه کړي او تاسو رب د الله مدد دی ان تنصر الله دغلط ان د پار د شرط دی او کل رضی په معنا د اسرا تک وذرو ما بقيه من الربا ان کنتم مؤمنین ان کنتم اس کنتم مؤمنين کلا دا ان راضی د فرض نبی ان الکافرون الا فی غرور ان الکافرون د کافران مگر په دوکا کیه دل ان د فرض د نپی دي كلا راضی د فرض تاكيد په معنا د قد سر راضی ان کا نوعد ربنا ان په معنا د قد سر یقینا دارنگی نوریم گنیمانیشتا وَإِن كُنْتُمْ فِيْرَ بِمِّمَّا كَيَتَا سُو پَشَكِّئِمْ کَدَا چَا پَجْلِكِ دَا اللَّهَ دَا کَلَامْ بَارَا كِ شَكْءَ او شُبْحَي نو زیتا سو یو کارو که کنه یو صورت روڑن طول قرآن نا یو صورت تاسو سو جوڑ که کنه چپکه دا قرآن او چتوالی دا متالب جمعیتی پکې او جامعیت پکې او دا قران غن تا ناشنا مزامینی پکې داسې یو صورت راوړې دي چې قرآنی کریم داسې کتاب دی چې د اخلاق تمدن معاشرت حکومت سیاست معرفت روحانیت تسکیه نفس تنویر القلب طریقت اللہ تا در سیدو دا پارا ترتیبات قوانین د تنظیم زوابط پکی موجود دی دا سیو صورت روڑا چی دا عرص پکی بیا دا چی یو پر دا تاسو داغن توقوس آتے چی دا دا زانا جوڑ کردی لی دا څو ټول په جماعت سره نشي جوړولې بیا اغتن رز مدرسی تن چې یو ورځ مدرسې ته ندي تلي بلکې دازي کلی کی پیدایار چې هلته نه مدرسہ او نه مکتب ښا پیغمبر علیه السلام دازي کلی کی پیدا شوه هلته نه مدرسہ او نه مکتب نه د علم چرچوا نه د علم مجلسو نه دغه معجزات و کوتون فره ب مما کوې تاسو په شکې مما منما پهغسه کې نزل نه چېمونږ نازل کړي دي په خپل بنده تاسو که په دی کې شک کوي نوفهاتبی صورت نو تاسو را وړه یو صورتت که یو صورتت پیش کې کله خوآې کریم د دینه مطالبه کو یو صورتت کلو وی یو لسورتو نه خورول کنا ارا قبیلا جدا جدا صورت جوړکه فاتو بسورت مم مثلی کلو وی فاتو بعشر سوورن لسورتو نه جوړکه نه لسورتو نه خورول نو یو صورت راول نو کلو قران کریم وی لا ینج تماطل ک چرته راجمه شي دا انسانان او پریان چې دا قران په مثل باندې کلام وروړي الله فرمایي د قیامت د سبا او انسانان پریان چې ټول لا جمشي نو داسې کتاب نشي جوړولې ټول انسانانو پریان یو کلویزه سورتم پرېداوي ذا لسورتونم پرېداوي دا زه کار وکې فلیاتو به حدیث یو برائتمنا د قران د یو خبر غون د خبر راوړې دا دا قران اعجاز دی ها وان کنتم فیر ب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسوره من مثله راوړې یو صورت دا صيغه د امر دا او دلته دا سیغه د امر چې دا په مع د ااجاز سره تاسو د زیې د راړو نه جزې ځکه چې قآانی کریم ک سیغه د امر په مختلفو معنوبان نه استعمال شوي سیغه به د مرري ارځای کې به په کې پر زییت مرضنیخه للحذا د قآ او حديسه د اوواامرو نه وا د پااربه اوصول د غول په چې تو سوولی ف کاې نو تا ته بس ث پ ته لږي بعضې ما ته بس قآ او حزیز کاپې دي لکه قآ ک به ته امر شوي کووننو هجارهتن کانیشه څ کان د امر ته مطلب ته شو نوقرآې کریم کې امر په ګړو معنو سره را ضي یو سوو معېظان سره نوٹ کې کله راضي امر د پاه د پر ی غدا امر ال تے مانب پر زیدا خبر پتہ سو پر ظلک واقع مس صلاتا الله پم زبان امر کډنو مس پر رض دے و ات الزکاتا ورکعو مع الراکعين کل رازی امر د پار د اباحه لکه سوره مائده اول کراذی و اذا حللتم فاستووا چې کله تاسو د احرام نووتې نخکار کوی لږه مخه ښکار کوي چې الله امر کړی نه دلته امر د اباحه د فاردي او تاسو تخکار روا دي که څه که یو کنه کیا و اذا حللتم فاستووا دلته امر د پاره د اباحته کله راضی د پاره د تاخير تاخير تا ته وستا خوخه دا ګلیدو الله او د الرحمن ګلیدو الله او د الرحمن کله راضی د پاره د رد فدروا ان انفسکم الموت تاسو دا کار نشه کولې زه رضا نه مرګ وواړم وکړم تزان مر د پکې و ان کنتم فی ربن ک چرتا تا سو پشک مما د اغه سنا نزلنا چ مون نازل کړي دي علی عبدنا فقلب بندا فاتو بسورت مم مثله نورو له یو صورت پشان د قران د قران کریم یو صورت تاسو نو شهره اورئ دا د قران اعجاز شخپدي باندې مستقيل کتابونه لیکلي شيوي اعجاز قران باندې ان دا قران معجزه ده د نبي عليه السلام قرآن دا دا او قران څه ده دا معجزه ده او پدې باندې مستقيل کتابونه لیکلي شيوي د قرآن اعجاز چې دا قران د بنده کلام نه دی دا څنګه د قرآني کریم اعجاز دی یو خدای ټول د اول نه اخر پور ټول د رښتیاو نه د کلام دی بل قرآني کریم چې دی دا ځن سره وځيوم لیکي وش مارې نمبر ول اور کې چې دا قرآني کریم مقابله فعالم کی نشی کئی ده ولی یو وجده ده چه قرآن کریم طول علوم لر اصل ده که علم کلام ده که علم فکر ده که علم نحو ده که لغت ده که مکارم الاخلاق دی یا ده اخیرت خبر ورکون کی امور دی ده دا طول قرآن جمع ده جمع کری بل ده قرآن کریم ده نظم راشتنا دی نظم او د قرآانی کریم د ایتونو دا وزن ډېر عجیبه ده او په دی مکی دا. دا خو د مکې مشرکانان هم ولید بیننی مغیره چې خورآ وورې ده غه شووي د زب نهمهلو خو غوي والله قسمې دي فله دیتا یو حلاوت تی دیکی یو خوگوالی دی دا خوب کلام دی او پدی ترو تازگیخ کاری او برا پدی که میوي دي او دا با اوچتی او پدی سوچت کی دی نشی تا خوالید بینی مغیره وی لیو دا مشرکان مشر دا رنگی دا قرآن گون تا بل کتاب نشتا د دی غونته په نظم او نصر کې چې د دی غونته جامعیتا پساحتا بلاغت پا کی چی زلو نر آکاگی بل دا سیو کتاب نشتا چی زلو نر آکاگی دا یو قرآن دی بازی روایت و کرازی اگر تی صندت کی وروان کلام شتا ابن حشان قبل صیرت کی ذکر کئی د مکی بازی کافیلان و ابو زفیان و ابو جحل و اخنس بین شوریک دی با پت پت رات دو یو قرآن بیعوریدو خواه دی با پت پت رات دو قرآن بیعوریدو وقت بیعوریدو که خواه دو بل پده قرآن کریم کی پیشنگوئی زکر شوی دیو غبیل کل رشتی آوی لکه قولی باتی روم او زه دی وخت روم شکص او خړه خدی بسو کالات بیا غالب شي او بیا غالب شو قران کریم مخ کی پیشگوئی ذکر کا چې اوس دی وخت روم مغلوب شو خدی بسو کالات بیا غالب شي او پدغه غرض به مسلمانان خوشحال شي او بیا پسندو هجری کې دا روم او د فارس په میس کې جنګه او رومیانو کا لاغ لبه ووررکهقرآن چې څو کاله مخکې خبر ورکیو په صندو جې غه بلکلکارهژدون ته خلله اکبر کبیره دارنګې قرآانی کریم کې یو پیشگووي را ځي ل ت د خو نه مزجد الحرام پی غمبره ل سلام صاحبه ته وویلله چې معغلي دللی چې مکتا روان یو قران دا وی تذکر او کا اویا دا شوشوقا بیا نبی علیہ السلام او صحابه کرام روان دي بل دا دونه غړ کتاب دی درون کتاب دی هیڅ قسمت تعارض پکې نشتا تناقض پکې نشتا اختلاف پکې نشتا جی یو زی یو خبرن بل زی بل خبر داسي پکې نشتا بلکې الله قران کې ذکر وکړ سورۃ النساء کې لو کان من عند غیر الله لو وجدوا فی اختلافاً كثيرا کدا قران د بلچا د طرف نه دی کې به اختلاف وندل و ټول قران کې یو زی خبر بل ځای مخالف مخالفت نشتا بلا دا چه دا قرآن کریم لسطن کی بور کی گینا دا قرآن لسطن کی بور کی گینا پر ایسو سکتلی کی گینا ذکا شائر وی جمیع الکتب یدرک من قرآہا ملال او فطور او سآمہ سواحا ذل کتاب فإن فیه بدائع اللہ تملع الالقیامہ وائِن کنتم فی ريبٍ من کا یتا سو پسکی مما ذا آرسنا نزلنا اشمون نازل کړي دی علی عبدنا خپل بندبان دی فاتوب صورت النور او صورت مم مثلی هی پسند دی قران یواز تاسونام ودعو شهداکم رعب الاقفل مددگاران خپل الها زکر چی دی اغا خپل علیحا حاضر ناظر گنه لی افتا تو گوار دی کنا شهداء اکم اغا خپل علیحا رو یا بازی وی پسحاء اکم بلغاء اکم خطباء اکم شعراء اکم علماء اکم خپل پیران رو گواری احبار اکم او بعد خپل شاعرانه خپل ختیبانه خپل میان خپل پیرانانه دا ټول لو غواړه دا ټول لو غواړه ځ د قآ مقابله وکې څنګه چ دي که نه د یار بعض د انسانه غ سمیږ نه دا یو ودیان مولیانو اغم ل که که نه مانو چې ځای تاسو نهرانشي نو داسې یو کتاب راړی ځ نران شي تا اوسه چل دي بیایی تا چلنا ورکو خواه او دا سی جی بچه حیران بچه ورکو دا د کیا د سبا پوری قرآن ممکرینو تا این کنتم صادقین کتا سرشتنیه فا این لم تفعلو ولن تفعلو لم چی پا مزاری داخل شی مانا بستو ورکو ہاں اللہ حکم لم لم لام م زبر لام لم, لم يزريبا ها دا نحو صرف لم. لم جدا جدا جدا دا وی کوي پرامدان کوي شاو لام لام چې په مضاری داخلي شي لام یو چې لام داخلي شي جودار سره دی لام جودار سره دی دا لام او دال معنی ما نفي شي ماضی تورو او چې لن په داخل میشی معنیه نا پیشی او چه تاوڑی؟ خبره د نوزی دو استقبال تاوڑی کنه چه کالا لن اس مزاری دا مزاری که حال استقبال دوار دی کنه او چې لن په راغی نو معنی مادی سوال اوڑا چه لن په نو معنی مستقبل سوال اوڑا او خبره اوڑا دا سیره او دیده که پک دوار دا فإن لم تفعلوا ما دیگه کوم مذاکار نه دی کړی ولن تفعلوا هندز تاسو پلاړه مې شي کوله خبر ته مخيارونو کوم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ذکر یعرب د نبی رسول سلام سره ډیره سخت دښمنی کوله او د نبی رسول سلام د دین په باطلولو کې ډیر حرس کاوه الله أكبر كبيرا نو قرآن والا چيلنج ورکا دي خيال داو چيرا مقابل جوڑي كي دي شي قرآن ورکا ويل تاسم بقابلن شكو لخا ولن تفعلو فاتقو النار التي وقودو الناس والحجارا فإن لم تفعلو دمازي سراؤ لگوا ولن تفعلو دمازي سراؤ لگوا دمستقبل سراؤ اس پر چیلنج پوچھو تاسو فعل لم تفعلوا ک تاسو دا قارئونکه یعنی نمو د کړي ولن تفعلوا او ان دې نشئ کوله هیڅ ځای نشئ کوله اته دی زبردست چیلنج نه دی دا چیلنج ته چا ته نشي ورکو دي دا یو عام کتاب بارک نه شي ورکو دي شته کتاب خو نه شي لیکلي قران بارک لیدا کتاب نشي جوړولې د دې د یو صورت 99 سورۃ نشه جوړولې د دې کتاب دی فإِن لَم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا نُفَتِّقَنَّ النَّارَ الَّتِي فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي نُزِنَ بچکه په قران په توحید او رسالت فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي یُرِگِدُ وُرْنَام فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي زَن بچکه د وورنا ان نار د اور نزان بچکه التی اغا ورا وقود حناس وال حجارات چه خشاق داغي خلق دیو کانی خشا کے خلق دیو کانی ګور ادریس زونه معلوم اول دا لازمې دی سو درید تدا چم زين راغلی دای تسکره یو کا ربکم الذی خلقکم عبادت دا غربو کې چې تاسو پیدا کړیے دا کم زه نه راغلیے پیدا کړیے نو استاذ توغ نه کم زه کېدا نو الزی جعللکم الارض پراشا زما ک دل الله د ستوګ نه پار اگر زولدا نو ګره توحید بیان شو عبادت کی فیلم وین کنتم پیربن کی رسالت بیان شو کله توحید او او د رسالت او د قران الجند خلاف وک او نیمنی نو غری فتق النار اللتی ځان او ساتید ا غورنه چې خشات کې خلک او کانی دی خشات او کانی الله اکبر کبیره د ویل یرا ورګه نمنونکو د پاره د یرا شوادی له تخویپ او خرووی وییا سوی وتا فت کن نارلتی زانبج کې د اور اغنا وقوده الناس شي خشاق داغي خلق دی خلق کافران مشرکان ول حجاره او کانی کازی بیزاوی بی رحمت اللہ علی وی دا دیکانو نموراد سدی الاسنام اللتی نحتوها آغا کانی جی دی پا خپل اللہ سو بانده توگلی ہوا او دا بردی دا حسرت سیوه والی پارس وزی دی خو دا خپل بوتانو دا خلاصونو دا نجات ذریع گنا لگنا نو اگیل دا پا خپل باقش شوی دی نو دی خو پا دی خپل بوتانو بانده نازی دل سې سیکول پدیه ناس کو دی خپل اسنام او جانانې غنل خو ال دګس دیغا اپور کی دی ښا وی پرېد چې خل دریاب میں یو سی څنګه دی بل ته وي پرېد خل دریاب می یو سی پلام بوزن جانان ډېر ډېرنا زه دما دی پلام بوزن جانان ډېر ډېرنا زه دو او سرته هغهشااک د الله اکبر کبیره لکه خوران کې راځي که نه دی کم و خلکو چې د خپل او سرزرو سپینو ز ذکات نه ورکو او د ذکته کېد نه سااتله نو دغه بورتهویل ککیږي او که نه پهدي باندې باچي شي هغه داغلی به شي په دديغاړ خوونه ددي تندي او ددي ملگانانې بازی وی دا مراد دا دا گٹے گرمی مور او عیدت للکافرین باځي وی د کانو نه مراد د ګګلو کاني وی د ګګلو ګټه چا سخته ګرمې مورکې یا او لمبېم سیوا کئ زربلیګي او ډیر لګی بدن پوری یوختیګي او بدبوئیه نه الله یې څنګه او تاسو ساتي او عیدت للکافرین او تیار شېوی دي او عیدت للکافرین تیاار شیوی دي د پار چا او عزت کی د معتزله او خوارجو یو عقیده رد شوا ځان د ری باطل او فرقو پاكيدو په یوګور ښا دا په ار دور کې په نوې نوې شکل کې سره پورته کړي د خوارجو او د بازه معتزله داغي عقیده دا چې جنت جهنم تر اوسه پورې لا پیدا ندی جانت جانم لا پیدا دا بهرو بیا او جمور مسلمانان وایي چې دا دواړه پیدا شوي دي د جانت باکې را ي او ت ل مستیم تهر شوي دی لپاره د مستقیانو او د جاهن باې را او دهته لل د جنت وجود دی او دویم د دې تکمیل د ځان پوی کې یو د جنت وجود دی او یو د جنت تکمیل دی جنت کې بغلین دی باغاتم دی اګه تکمیل کې دی په عبادت او سرا تسبیحات او سرا کامليږي لکه ترمیزی تلمزیکی او روایت رازی سند کې زوغشتا چې د جنت اغهونی سری سبحان الله والحمد لله ولا الا الله والله اکبر صحیح بخاری کې حدیث ده نبی رسول الله ثم او دخلت الجنه ذبيا جنت ته داخل شوما نو ناسابه په کیولیدا د ملغله رو گومبته پکې او داغي خوره د دا مشکوہ دارنگی ورائیتو النار پیغموری ماورولی دا جہنم می اولی دا نو عیدت لیل کافیرین که دا چار دو شو کافیرانو لراؤور تیار دے فتقو النار اللتیو یریگی داور آغی نام وخودو حناسو والحجارام چه خشاک دا غی خلق دی او کانی او عدت للكافرين او تیار شېو دي د پارا د کافرانو وبشر الذين امنوا واعمل الصالحات اوس په دې آیت کې زیرې رخا او د دې د مخ کې سرارابت مخ کې د قران کریم حقانيه ثابت شو اوس د قران وال او د پارا زیرې ورکیم یا حافظ ابن کثیر ویا مخ کے د بخت بیان شو اوس دن یک بخت بیان دی څنګه علامہ الوسی رحمتہ اللہ علیہ ویا مخ کی یا روا نو اوس ترغیب دے مخ سو مخ کی یا روا نو اوس په صورت کیسه ذکر کوي او ذکر و بزده ها تتبین الاشياء یا بل ربط دا توحید او د نبوت دا کلام د دا معاد تذکرہ کافر لیسا ذکر کا غیر منقاد لیسا ذکر کا نمونقاد دا پار او سواب ذکر کوي و بشر اللذین آمنو و وبشر الذين امنوا ذري وركه اغتسانو تاچی معنی راوللی دي قران کریم کی کله دنیوی بشارت کله اخروی بشارت کله اهل د بشارت ذکر کیو یوسو ایسنو سو گورې سورۃ یونس ایت نمبر 24 7 یو لتمه پارا سورة یونس آیت نمبر چون سات گورا مکینا مضمون را روان دی دا بحا ساتنا علا ان اولیاء الله لا غوبن علیهم ولا هم یحضنون دا الله پا اولیاء با نیرئی او نبا دی غم جنشی ذ اولیاکم خلق دی الذین آمنوا و کانوا یتقون اغه څنګه چې معنی راوللې دي او ځانې بچا ته د هرې ګنانه ولهم البشرا دیل زیره و بشری الذین آمنوا لهم البشرا دیل زیره دی په حيات الدنیا په جون د دنیا کې او فل او اخرت کې دیل دی او دا الله اللہ وعددہ او لا تبدیل لکلمات اللہ دا اللہ دا وعدو د پارئیز بدلن نشتا ذالک هو الفوز العزویم او دا دی کامیابی اللوی سورت سوفر آیت نمبر تیرہ سورت سوفر اکاس آٹھ نمبر سورت دے سورت دے سوف اتیشتہ نمبر دیار لسم و اخرہ او نور نیامتو ندی تحبونها تا سبق و خوے اغیل را نصر من الله امداد بید طرفه دا اللانا وفتح قریب وفتح نزده و بشر المؤمنین مومنان لدازیر ورکام دارنگی صورت احزاب آیت نمبر ستا ساٹھ الاحزاب آیت نمبر ستا دوه شتم پااره دا رنېخورآې قمه ضای په ځې د زیری او بشارتو زی ذکر کویم چې دا رنګې ایمان وال او دپاره به زیری سورت يونس آيت نمبر 87 سورت يونس اولسمه پارا آيت نمبر 87 واوحینا الی موسی واخیہ او مونگا وحیو کا موسی علیہ السلام تا ورور چې جوړ کې دیخ خپل کوم دا پارا پا مصر کې کورونه او اگر زویق پل کورونا پا طرف دا قبلی بانده واقیم و سولا تا قائم و منظر بشر المؤمنین او زیر ورک مومنان و لام دا قرآن کریم کی گن آیتو ندی و بشر اللذین آمنو او زیر ورک آگا کسانو تا چیمان رولی اصل کې د بشارت معنی را خبر ورکوله چې اورې دو سره په ظاهري بشره ده خوشاله آثار ظاهر شي بشارت هغه خبر چې داغي اورې دو سره په بشره باندې ده خوشاله آثار ظاهر شي د آید کې د دې زيري اهل دا غي د لپاره دوه صفات بیان کړې دي یو ایمان او یو عمل صالح چې چا دا دو صفات یې ایمان به پکی او عمل یې نیک دي دا د زیری مستحق دی نو که دا جمعیت واله دی او که دا پیه دی او پ وال دی او که دا جماعت اسلامی والله دی او کهې جمعیت واه دی او شااعتاله دی او که جمات اسلامي وکهه څوک دی په چې دا دوه خبرې په کراغې دا دی زیری حلل دی خبره خی سرهله بعضې خلککه الله هغه جانتته او دا زیری ډې را مختثر ک وي بر دا زمون پاتې جنت ته نور به نه دي داغلهته خبره د یو سیاستمو ولا یې تقریر کاو وای زموږ دا પાર્ટી جي دا د دانو عليه السلام پشتي ده چې څوک دې ته راوخاتو نو بچیو چې څوک ته راوونکاتو غرشو ما یالا توبختې دې زسټه دا غلط سوچ ده دا غلط سوچ دی بس ایمان او عمل صالح خبره صحیح شو کی صحیح نشو پدې مونټول را یو کیغو خو چې کلمون خلک پاټو طرف ته نه را بللو دا جنډ او لګ او ته ب دا جنډ او لګې او ز دا جنډه او لګوم دا افرا کو انتشار خوړ بیا ننجات هم ته په جنډه کې ګي چې دا نو نوڅکوي دا د کللیې جنډه د به ی د پېغمبر جنډه ده هغه دیین خورران او سنتې سری جنډې ته رااست خیر دی پهې جنډه کې نجات دی نَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اؤْذِرُوا وَرْكَ آغا کسانوتا چی مانې روللې دې عقیدې د توحیدا وَعَمِلِ الصَّالِحَاتِ عمل کړي په طریقې دا نبی عليه السلام عمل صالح نیک عمل کړي وی خو نیک عمل ست وې نیک عمل أغې چې پای کې تنور شاباس نوډ کې ځان سره نیک عمل اغي تويا چپاي کې سلور سي زني او علم چې تاسو دا عمل علمي دويم نیت دريم صبر او سلورم اخلاص علم نیت صبر اخلاص نیک عمل باغه عملی چې الله دا پاره یې د دریا نه بلکل پاک কাজী بیزاوی رحمت الله له وی چې نیک عمل اغه ته وای ما سوغو الشرع وحسنه تې شریعت اغه ته ویلی ګورخه ماوتانا عمل صالح اغي ته وي چاغي ته شريعت صالح وی لیا کله مونږ او تاوت یو عمل لیک کاری خو شريعت کی نه ثابت هغه به لیکلی اے محترم دارا تو آئے اذان دا ثواب کار دی کنه ها لیوکې ته داوتېستا م راغلی سر یعنی پوره داوت دی آزانه خو داتر مو سووقازان و نو کې چایې دا به سووا بونهکه نبار به بوي خبره م خییل تهران ل بعضې خلکې تاسووم د ځکر نه من کو او دا خیرات نه مونږ نه کوي او دا دوان مونږ نه کوي یګیګه چې څوک ته ذکر او دا دوا او دا خیرات نه مونږ کوي داغه مونږ نه تاسو به څوک چې تابت ذکر نه مونږ کوي الله یا ایو الزینا اامنذکرون الله ذکرن کثیره په قران کې لو یقیمو صلاه موسقوا نو آیا دا مازیګر فرض موسې ادا شو نو کې بیا نه پل کې دا موسو کړتو دما زیګر د مونږه روښنه کوي نکي دا رنګي دا اختر د موځ د پر اذان صحیح نه دی دا, دا, دا تاسو وګورئ پر اذان کې مونږه وایو چې حيا على الصلاه حيا على الصلاه حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله کې اوسړي وی لا اله الا الله محمد رسول الله ورزایما ټول وی او وړه نارینه زنان نه به وي چې دا بانګي کا له ونی دې کړي له کس د کوم خبره کړي خو لا الا الله محمد رسول الله وي کړه خدا محمد رسول الله او سره په بانګي چونګي شریعت کی نشتا چې شریعت کی پکی نه نو باندې کو خبره مو ذهن الله الله اکبر کبیره نو درنګي دیری خبری بایی لگه مولانا مشتاق سه برای اون که او علم تیر شوی دی هغه علماء تا بیان کهو و یه استازو وڑو تیوی چه چامار جوڑ کو کلی جوڑ کو ذری جوڑ کو اغا تا بطر فرای زور کولی کی یو کس پا که او ذریم جوڑ کو کلیم جوڑ کو و غمار تیخپی جوڑی کده خیال نو هغ ی سر سر وړو را تا سر مخک و او مار نه نو چې خپې والله جوړی کې نو خو مار نه شو که نو چې تایو یو عملوو هغه په شریت کې نو ثابت نو ذکر په په شریت کې ثابت دی خو آیا ساحبي کرام د ذکر د پارا را ج مشي دي او ه او زد ب ذ ب که دی کلي بیاسم <البجلم> سپیکر هو هو هو اللہ بجلم لکا اللہ اس پکر کو لوکا وائے ہو ہو ہو ہو اللہ ہو دا سورو کہلہ تا خو پیغمبر صحابوں نو بھی کریا رہا ذکر پیغمبر کرے صحابوں کرے زمو اصلاح وکړې تابعین وکړې زمو علماي دي بن کړې شي زکریا رحمت الله عليه کړي زمو تبلیغ علماء شران په مرکز کې په ار پګونم برو اخر کې ويو چې دا درود پاک او لا اله الا الله واستغفار ما سو سو پیری وایو سل پیری سار او سل پیری مقام کړه کوسوي په مرکز کې سوی راغون شي علي جوړ کې خو الله جوړ کې چې جوړ کې یو تبلیغی مرکز کې دغه ترتیب نشتا نوو تبلیغی مرګری یا چې څنګه دغه ترتیب نه بل ترتیب تبوزي حق هوت دی بوزینو التاول زی بیا بل څه ته دا سبق د رزي سنت صحیحو کې کامیابی دا سنت طریقو کې کامیابی دا سنت طریقو کې کامیابی دا سار ماخام د ادا اسکار وای دادا اسکار وای دادا اسکار وای کله کې د ځان په لار کې نور سره په شو خلکو په غلطه روان کې بلغه بوت دي طریقې نه وی استخا نو خلک بویده تبلیغې دي اوب تبلیغنی را بس خام مبتدره او چقوڑ بدتی بيو نو په تبلیغ استعمالي نو مثالي په pedagogy بیا اې د خپل ترتیب نه او شو نو عامل صالحات عمل وکا په طریقہ د نبی رسول الله صلوات و سلام باندې ان لهم جنات کیو بدیده پار جنتنا ویبدیده پارباونه الله اکبر کبیره ان لهم جنات جنات جمعت جنتون دا په عربی کې چې پک یو کلمه کې دا جیم او نون راغلی کنه دی کې ماده د پټو دی د پټو دی پرته جیم او ننو لګتا سوګورې جنون پېګیمځیمنونه راغلي کړه لیوان توغته وې دا دماغو کې پټي کې پټني هغه په دماغو کې یا جنین هغه څنګه چې هغه فزمکه کې پټ شي جنین وای هغه بتیم چې لا دنیا ته نه راغلی هغه پټي هغه ته جنین وای او جننۃن دالته وای نو دا ڈال چه ده ده توری ده گزارنه انسان پتائی مانا په کې د پتوالی ده کې پا جنتون پا ڈال که او جنم جنخ کاری جنم پتی جنتم زمگو ساسو نا پیل حال پت دی جهنم او جنه کم جمنون دے خوا سا تو داپ ام پتائی که ده اگا مخ کارکا برکیو غرزولا پڑونے لرکا ویختیخ کارکا لوپتے نریکا جامع نریکی نو دا جینے نشو بیا دا لا خان دی دا بیا تن دی دے سرے دا اگا دیکی را جینے سیپات بیا نی دا سا لا خان خونتا شی بیا کانڈیکٹر سر بیا را دی ری پیڑی نو جینے با مپٹی نو جنت جنات دا مپٹی او باغ تم جنت وی باغ تسو وی؟ زکر پائی گوری گوری اونی پکی اللہ ادبر کبیرا بازی روایاتو کرا زی جنتون چیدی ندا او دی او یو جنت فردوس یو جنت عدن جنت نعیم دار الخلد جنت الماوہ دار السلام علیین بشر الله نه آمنو او زییرې ورک کسانو تا چمانې راړلی دیم وامله حات عملی کې په طرق د نبیې سامبان دی له هم جنات چې بهدي د پاار به غونه دی د پااربه جنندونه یاو د په جنت به ایمان سااتخه د جتونونه ح او سچ صحیح مسلم کی روایت راضی نبی علیہ السلام فرمائی ان فی الجنت لسوقہ د جنت بارک ای ایتونه وحادیزان سریاث ک داس یو دور دی داس لیونی به برسه روتی دی گنا اغه خلک د جنت جہنم بارک پشق کی چئی چ جنت جهنم نه د انکار وکا نبيانو غو روجي صد پار نه سو ترا وی صد پار کوو مون زونه صد پار کوو دا واگان صد پار کوو